Velkommen til Poster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har min gode ven, kollega Jesper Claus Larsen. I Poster der ser vi på samfundsudvikling i forhold til vælgere, hvor politik er på vej hen, mm. prøver vi forudse, og alt muligt andet spændende. Og Jesper, jeg har simpelthen været alene med børnene nogle dage. Ja, og det vil sige, at jeg holder meget af dem, men jeg har simpelthen kørt i knæ. Så hvis jeg vrøvler igennem programmet, så er det simpelthen mangel på søvn, blot så du ved det så har du sådan en, så, så kan du stå med i hovedet, ja, hvis det er. Høj, jeg tror, jeg er sikker på, at du bliver skarp som altid. Så ja. det, uh, vi, skal nok, vi skal nok stå det igennem. Lad os nu se, hvordan det er. Ja, Jesper, det bliver jo en fantastisk, spændende samtale ja, det, i dag. Ja, ja, men det er jo også fordi, at vi har, jo en, vi har jo noget at stå ovenpå, som vi godt kan lide, og vi har jo rent faktisk et kommunal- og regionsrådsvalg fra ja. 16. november, som vi jo skal samle op på. Og det, som vi har tænkt os, det er lige... Altså, vi havde jo en, en indflyvning der før valget, og nu tager vi ligesom og samler op sådan rent overordnet. Hvad, hvad kan vi ligesom se, der, der skete? Hvad skal vi trække med os? Hvad giver det af perspektiver? Og så prøver vi sådan i anden del lige op at, at, at skærpe vores fokus på sådan tre udvalgte partier, og hvad betyder det her for dem, og hvordan er deres situation fremadrettet? Det bliver spændende. Jesper? Vi er politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg. Nogle klokke er bagud. Er der flere der ønsker at give sin stemme? Er der flere der ønsker at afgive sin stemme? Er der flere der ønsker at sin stemme? Er der flere der ønsker at sin stemme? Så med er valget afsluttet. Jesper Klaus Larsen, gode gamle ven. Vi står her tilbage nu. Mm. efter, hvad hedder det, et kommunalvalg, ja. som er vel overstået. Og sikke et. Sikke Og og, sigge sigge det, og det, her kommer det så, og det er kun mellem dig og mig. Jeg har aldrig rigtig synes, at kommunalvalg var super interessant. Altså, det var det jo lidt, men der er bare så mange. Det er svært at udlede tendenser ja. generelt ved kommunalvalg, og ja. derfor sådan, kan det være lidt svært at håndtere, så... så, så du ved, sådan, jeg har altid været en observatør af det, og godt kunne lige analysere det, men alligevel har det ikke haft den der samme esteem eller energi, som, som folketingsvalget jo har. Nej, det, det, det har ikke haft den der aura af et midtvejsvalg. Nej lige, præcis. Nej. Nej, lige præcis. Men, så kommer vi til det her kommunalvalg. Ja. Oh my god. Ja, det må vi sige. Fordi, det var faktisk spændende. Det er helt vanvittigt. Og. Også fordi, at der faktisk Altså, i det her kommunalvalg, så kan du udlede nogle tendenser, mm. som jeg er helt overbevist om, du også kan trække ind i det kommende folketingsvalg. Helt enig. Helt Mere om det senere, ikke? Ja, jo, Godt. Hvis vi starter sådan helt overordnet set med øh, kommunalvalget, hvad tænker du så? Hvor meget slår dig igennem landspolitisk? hvor meget slår det altså alle de her sådan ting vi har haft mink og vi har haft samtaler om slette sms'er og alle de her sådan ting hvor meget slår det igennem hvis vi lige starter der med at kigge på kommunalvalget. I men jeg synes jo at man må sige at at hvis vi ligesom hvis vi liksom holder os til at at at isolere øh, den landspolitiske effekt altså valvind til et spørgsmål omkring hvordan ser det ud på den landspolitiske tilslutning og det vil så sige, at det lidt går ud over det der med at sige, hvad er det præcis for nogle sager, og hvornår er det, og så videre. Og lægger det lidt til side, så siger vi, at vi kigger rent på tallene. Så må man jo sige, at vi har haft et kommunalvalg, hvor den landspolitiske situation har slået meget kraftigt igennem. Og den sådan set også, altså et eller andet sted tror jeg faktisk, at, at jeg vil våge den påstand, at det har overrasket rigtig mange, hvor, hvor meget landspolitikken egentlig har slået igennem i forhold til og det er ikke for at forklare, at der også er sket en masse hvad skal man sige, kommunalpolitisk i forhold til kommunalvalget. Men jeg vil sige det på den måde, at jeg tror, at der er rigtig mange valgforskere, eller jeg kender i hvert fald to valgforskere, som udkom med en, en, en sådan meget grundig analyse øh, øh, lørdagen før valget, som blev, som blev markedsført af mandag morgen, hvor de sagde, at der kommer stort set ikke til at være nogen øh, landspolitisk effekt øh, til kommunalvalget. Og de skal måske lige gå tilbage til deres regneark og så sige, hvor var, det, hvor var det, vi lidt tog fejl i forhold til nogle af og vores det, præmisser. Det, det er faktisk det, der er super interessant her, Jesper, fordi det, det er lige præcis det, der gør, at det her valg anderledes. Altså, jeg var inde og kigge på, hvad kan man sige, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative. Mm. Mm. De har historisk været borgmesterpartier. Ja. Det vil sige, den personlige stemmeandel, de partier får, har generelt ligget over 80 procent. Mm. Som de eneste partier, dog lige med Slesvigs parti også. Det er ja, også en personlig stemmeandel. Men de tre partier har været borget af en vis borgmestereffekt. Så det vil mm. sige, at når folk har stemt, har de ikke stemt på partierne, men stemt på personer. Mm. Og det er klart, at de har været begunstiget af, at de lige præcis havde borgmestre. Så de har været måske i virkeligheden mindre følsomme ja. over for øh, landspolitiske tendenser, for der har været en stærk bykonge eller bydronning, som ligesom kunne tale sagen for partiet, og derved har du kun udligne det, hvis der er sket noget på Christiansborg, øh, så du kunne udligne det kommunalt det var også det, vi i vores opspil til kommunalvægget snakker omkring. Det var også derfor, at det faktisk var ret svært at, at gøre sådan, noget, sådan et konkret begreb omkring, hvordan det ville gå venstre, fordi ja. at, at vi kunne ikke rigtig helt sige noget omkring, hvor meget udligner det her med, at du har nogle stærke og den her landspolitiske effekt, som der har været meget negativ for venstre. Ikke? Undskyld. Nej, det er faktisk et super godt oplæg til det, jeg vil frem til, okay. fordi jeg gik faktisk hjem efter det her at tænk netop på, på venstre ja. og hvor meget landspolitik slår igennem, hvor meget vælgerne kan sondre mellem det lokale. Og det nationale. Og det bedste eksempel, jeg kom på, det var jo 3 i sagen mm. Kan I huske det, Thomas også? Mm. 3GI-sagen og jesper sagde. ikke? Mm. Altså, det var jo det her sådan med, man man øh, lykke var formand og, øh, for, for Venstre, ikke? og så tog han over til de her sted i Sydkorea, hvor han var medlem af formand for en stor grøn tænketang, 3GI. Ja. Ja. Og det var meget dyre rejser. Ja. Det betød, så gik jeg ind det lå i oktober måned. Mm. Det var altså relativt tæt op til 2013, mm. hvor der skulle være novembervalg der til kommunalvalget den 19. november som jeg husker det. Så gik jeg ind på landspolitiske målinger og så kunne jeg se, hvordan Venstre tabte 1,6% i de ja. øh, gennemsnitlige målinger i perioden der fra 2. november op til jeg tror det var 18. november. Så altså godt det vel 14 dage landspolitisk. Men ved selve valget, ved selve kommunalvalget i 2013, der gik Venstre frem med 138.000 stemmer. Mm. Det var et bravne valg de fik. Mm -hmm. det fortalte mig jo i virkeligheden, at der ville, sgu nok ikke, åh, undskyld, der ville <laughs> sørme nok ikke være en landspolitisk effekt. Og jeg tror, det er det, måske, hvis jeg skal efterrationalisere nok, det, der kommer mest bag på mig, det er, hvor voldsomt jeg også er enig i dig. Der er nogle ting, der spiller ind på det her valg, lige præcis det her kommunalvalg, som gør, at det er exceptionelt i en eller anden forstand. Ja, men er jeg enig med dig. Ja, og så tror jeg, at man er nødt til at konstatere, at det nok er det er nok forskelligt, hvad det er, der spiller ind for de forskellige partier. Ja. Altså, og, og, og hvad det er, der er drivkraften, både i positiv og negativ forstand. Ikke? Det, der er jo lidt interessant her, og det kan vi jo godt gøre her i, i vores program, det er jo sådan set lige at prøve på at spore tiden en lille smule tilbage, og så sige, hvad var det for et indløb, vi havde, måske ikke de sidste tre uger, som man ligesom kan sige, ja. altså, man sige, vi hænger valgplakaterne op den 23. oktober, mm. og der starter kommunalvalgkampen ligesom, og så mm. er der et forløb på fire uger, og så mm. når vi frem til valgdagen, og Men man kan sige, hvis vi nu tråler sådan lidt længere tilbage i tid og så siger, hvad er det egentlig for en situation, som vi kommer ind der i slutningen af august, starten af september, også for lige at isolere hele den der diskussion omkring mink for eksempel lidt. Ikke? Mm. Så må man jo konstatere, at allerede på det tidspunkt, man må jo sige, der er jo en negativ, hvad skal man sige, landspolitisk situation for Socialdemokratiet. Og det har der sådan set været ind over hele sommeren. Yeah. Så man er, der skal man jo forestille sig, at altså, min pointe er her, der er man sådan energimæssigt, momentummæssigt, er man for nedadgående. Mm. Og det fortsætter jo sådan til grundlæggende ind i, de, de, de sidste to måneder frem mod kommunalvejr og bliver måske endda ja, for forstærket. Man er jo defensiven, man faktisk. Man er totalt i, i, i sidste periode, ikke? Men, men, men, men grund til, at jeg siger det, det er sådan set også, fordi man kan sige, jamen, øh, der er nogen, der er nogen, der har, ligesom har sagt, jamen, hør nu her, Socialdemokratiets øh, perspektiv på det her, det er lokale sager og 98 øh, særskilte valg og så videre. Jamen, det er rigtigt nok, men man er bare nødt til at konstatere, at der var jo der var ikke noget, der to måneder før valget øh, antydede, at Socialdemokratiet skulle gå over 30%. Nej. Og det er der, hvor man også lige skal være skille for sig i forhold til at sige, jo, jeg er helt overbevist om, at en mink har haft en eller anden form for indflydelse de sidste dage. Men der var noget strukturelt i gang omkring. Ja, og det, ja og det kan vi og altså komme tilbage til. Det med. skal vi komme tilbage ja, til. Det, det, det er meget vigtigt. Men så er mit pointe sådan set også, at hvis man så går over og kigger på det konservative for eksempel, så ville man alt den lige, ville man jo så sige, du ved, i den klassiske formel, vil man sige, hvis der rent faktisk var en, en markant indflydelse fra land, den landspolitiske politiske situation, så, så tæller den der tomfære-regel sådan cirka en halv. Ikke? Mm. Det vil sige, sige, så ville man forvente, at de konservative alt lige skulle gå et eller andet sted mellem 3,5 og 4 procent frem. Mm. De går jo over 6 procent frem. Det, ja. det vil sige, at de er i stand ja. til at tappe ind ja. i en eller anden situation og gøre den endnu stærkere. Ja, det, det er jo en momentum-situation. De, de på det. en bølge er det. er jo helt fantastisk, og det er jo over hele Danmark. Ja. Det, er jo det. det er jo ikke bare koncentreret til nogle enkelte kommuner, hvor Nej. der er en konservativ på Mest, eller Nordjylland, hvor de har Nå, godt det, hvad, historisk fat. Det, det interessante var, at, at, at nu, nu, kan man sige, nu, havde, nu har jeg jo haft fornøjelsen af, at jeg har, har, har haft målinger kørende på i faktisk siden efterår sidste år. Og det, der var sjovt ved de konservative, det er, at indtil for to-tre måneder før valget tilbage i november, der var det egentlig meget isoleret til der, hvor de konservative allerede stod stærkt. Mm. Det er det første i de sidste par måneder, man er rent faktisk i stand til at trække det mere ud, mm. og gøre det til sådan en reel landspolitisk effekt. Og kan man sige, så er der stadigvæk mm. kommuner, hvor de konservative jo egentlig ikke oplever en kæmpe stor mm. fremgang. Men min pointe er bare, at du er nødt, du er faktisk for den konservative i den konservative kampagne at brede det her ud af. Det synes jeg er interessant. Men det, kan man ikke også sige ved det her valg, og nu, nu kan jeg for meget godt springe over til noget af det andet, jeg tænker, at vi skal ja. snakke om det lidt, men ved det her valg, Jesper, er det ikke det mest professionaliserede kommunalvalg, vi har oplevet? Jo. Er det ikke der, hvor der har været de største kampagnebudgetter jo. og mest, hvad kan man sige, øh, altså købt til rådgivning og måling og alt muligt andet, så man faktisk har kørt en meget professionel kampagne? Det er jo ingen lunde, som det var, da jeg var en ung dreng, og jeg er ved sige valgkamp øh, med aktivisme. Altså det her sådan, har jo været drevet af helt andre mekanismer. Ja, ja. Der det er vil der også der, altså... det, man tager igennem, dem der har været bedst til at udnytte de der ting. Jo, jo, og så tror jeg også, man er nødt til, altså det her er jo også kommunalvalg, hvor vi et ser, at kommunalvalg i hvert fald på, på de på de store kommuner, på der, hvor det virkelig betyder noget for, for landspartierne, der har man lavet nogle betydelige indsatser, både på kampagnemæssigt, mm. på analysedelen, på øh, hvad man nu gør, når man skal frem mod en valgdag. Men jeg tror også, at, at vi må sige, der er også rigtig mange kommunalpolitikere, som lige pludselig nu er kommet op øh, på et niveau, hvor man kan sige, at de kan fuldt ud måle sig med folketingspolitikerne, i forhold til, at du kan sagtens forestille, at der er rigtig mange kommuner, der har, hvis vi tog både den samme kommune, så ville vi have oplevet forskellige valgkampe. Mm. Og det er jo noget omkring det der professionalisering, men også den der individualisering. Ikke? Og der tror jeg, at vi har, det er første gang, vi oplever et kommunalvalg, hvor vi har den grad af kampagneindsatser kørende. Enig. Jeg vil så dog hæve det, at der, vi er stadig langt fra til det gengældsige professionelle. det skal man længere. Der er rigtig mange kandidater, der er rigtig mange kommuner, ja. som, jo, som også er blevet overladt til sig selv, forstår mig ret. Ja. Altså, hvor kan sige, der har Christiansborg ikke sagt, når man hører her, I står på top 10-listen over, over kommuner, vi skal vinde eller holde, eller sådan noget. Der er rigtig mange kommuner, som har fået at vide, at I, I kører bare med det, I har. Ja. Og så er det the good olde. <laughs> I altså, tabt, der bliver jo lavet mange overvejelser inde hos partierne, strategisk, der hedder, når man vi ved, at de her 20, hvis nu snart er Venstre og, og, og, og Sjævmstid, så, så, så det første, de gør, det er, hvem er sikker? Ja. Så tækker de 15-20 kommuner af, og så siger godt. Det kan godt være, at vi skal lave lidt et par steder, men vi er sådan set grundlæggende sikre på, at der skal man nok få på mesterposten. Så kommer der nogen, som måske hænger lidt mere i vandskorpen. Hvad gør vi der? Og så er der de der sidste kommuner, som måske for, for hver af de her respektive partier, har det måske været en 5, 8, 10 kommuner, hvor man har sagt, at det her, det her det gælder. Mm. Og mange af de kommuner er så de samme, ikke? Jo, og det er klart, altså dem, var der er kampplads, ikke? Hvor vi begynder at sige sådan, ja. amerikanisering, ja. der, det er jo også der at midlerne bliver sådan... Ja, ja, det har også se, ikke? Det har også kunne, det, kunne det, se, Det er jo det, det spændende valgkamp, der kommer til at stå ja. der. Godt, jeg, vi hopper lige videre, fordi mm. vi jo i slutningen af sidste program valgte, at jeg spurgte dig tre kommuner, der er interessant, og nu sagde du før at konservative, og en af de kommuner, du, du var tre kommuner, ikke? Du sagde København, Esbjerg og Frederiksberg. Frederiksberg. Vi, er, vi har faktisk snakket om allerede for et år siden, at den strukturelle udvikling i forhold til Frederiksberg var så presserende, ja, at på en eller anden måde, så måtte konservative på et tidspunkt tabe den kommune, fordi mm. så stort et flertal af borgerne i kommunen faktisk bekendte sig inden for det, vi kan kalde rød blok ja, ved folketingsvalg. Det er næsten 62 procent, mm. som jeg husker det ja. Det er relativt få blå vælgere, der bor i den kommune, og derfor var det et under for hvert mm. øh, hvad kan man sige, år, at konservative havde det, fordi det var strukturelt ekstremt svært at holde den position kørende. Og nu flippede den så her. Ja. Givetvis også en række, måske personsager, som har skubbet yderligere til, til det sidste, men nu er den så skiftet hen og det er så socialdemokraterne, mm. som har fået kommunen. undskyld borgmesterposten, det bliver jo ikke det største parti, det blev enighedslisten. Mm. Ja, det blev Følger vi jo en trend, som ja. jeg så i København. København. Men de, skal så, de har så brudt nu 112 års konservativ styre. Hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker, at det viser jo egentlig, hvor underligt kommunal, hvad det kan være gang imellem. Ikke? Fordi vi skal, vi skal også holde fast i, at det, det, er, jo, det er jo sådan lidt parasal valg på Frederiksberg, fordi de konservative, eller de konservative går rent faktisk frem. Ja så ved jeg godt, at Simon Arkesen, som siddende borgmester i relation til, hvordan Jørgen Glendhøj, den siddende borgmester, havde klaret sig personligt stemme til, der går han tilbage og så videre. Men stadigvæk er det jo sådan lidt paradoxalt, at du har et parti, som får 40 procent af stemmerne, som rent faktisk ikke får borgmesterposten. Men sådan er politik, kommunalpolitik, jo. Ja, det er jo også det, der, der ja. er det fine ved, det, ikke? Altså, jeg tænker jo for det første, at den var jo vanvittigt svær at kalde, fordi at det viser sig jo egentlig, at Frederiksberg blev... Altså, Frederiksberg for mig er jo blevet et udtryk for, at der er rent faktisk noget i gang. Mm. som man er nødt til at tage bestik af fra partiernes side, som handler meget omkring den der demografiske udvikling. Det synes jeg egentlig, at er et, et, et udmærket bevis på, mm. hvor meget det kan betyde, når det kommer til stykket. Og så synes jeg egentlig også, fra er bevis på, hvor svært det er egentlig på nogle af de her kommuner at kalde, hvad der sker, fordi mm. det er sådan meget in the heat of the moment, ikke? Jo, det er det muligvis, og alligevel så er der noget i gang, som også, altså enhedslisten blev 0,5 procent point større end socialdemokratiet mm. på Frederiksberg. Mm. Det leder os over til København Nabokommunen. Både du og jeg var rimelig overbeviste om, at alle de her sådan, øh, middelklassefamilier, som har lidt højere indkomst, i sidste ende, i den der enormt store pulje, hvor 25 procent af vælgerne i København var i tvivlerpuljen, at de rent faktisk ville ende med at stemme Socialdemokratiet, mm. fordi på en eller anden måde var Socialdemokratiet det store borgerlige parti i mm. Københavns Kommune, og man måske i sidste ende kunne være lidt nervøs for at, at, at, at dreje for langt til venstre for Socialdemokratiet. Mm. Sådan har han nemlig også historisk været treer, yeah. sådan var det bare ikke den her gang. Oh no. my god! Ja, yeah. det var jo en voldsom udvikling. Det havde jeg ikke set komme, at, at Nej, med altså med 25 procent af stemmerne. Altså det, var, det, var, det, var, det var jo det var vildt. Yeah. Uh, det var vildt, og, og så kan man så sige, at det, altså det her viser måske også, hvad for en rejse man kan være på, når man er når man er poster og arbejder med det her, fordi i vores program, uh, der var jeg overbevist om der for en måned siden, at, øh, at Socialdemokratiet vil blive størst. Men jeg sad så til gengæld også på tv i dagen før kommunalvalget og sige, der, der var jeg faktisk så blevet overbevist om, at enhedslisten ville blive størst i København. Ikke? Men det var jo fordi, at udviklingen lige pludselig, altså vi blev overhalet indenom omkring, hvad der rent faktisk var den vælgermæssige udvikling. Ja. Og det synes jeg var interessant, fordi altså København er for mig at se, det ved jeg også, det kommer vi også tilbage til, så, så bliver hængende. Men København er for mig at se også et perspektiv på at så sige, hvor meget der kan ske, hvis det er, at man ikke beslutter sig for at vinde en kommune. Og det er sådan lidt jeg har det med Socialdemokratiets kampagne i København, men det, det vender vi. Vi holder den lige tilbage. Men jeg synes jo, at du kan sige, at, at, at enhedslisten i København er jo et udtryk for, at du har et København, hvor du har en meget stor andel af vælgerne, som tydeligt har taget noget ned omkring, at det er måske ikke det siddende Årborgmesterparti, som har allermest fokus på, hvad der sker i København. Det er det ene. Så tror jeg, at der er en helt klar hvad skal man sige, indflydelse af hele den grønne dagsorden og, og klima. Er spørgsmålet. Og så altså, tror jeg, det, det ved jeg jo det, jo, det er jo noget, der ligger dit hjerte meget ned, så altså, tror jeg også, man, ikke, altså, man skal ikke underkende hele det der spørgsmål omkring identitet. Identitet hedder det. Det tror jeg har betydet mere, end man umiddelbart går rundt og tror. Det tror jeg også, det har. Og så er der et sjovt ting i København. Ja, fordi, det kan man jo godt være ærlig at sige, jeg havde faktisk troet, at det ville være en fordel for Socialdemokratiet, hvis det er, at valgdeltagelsen ikke blev så høj. Altså ved en lavere valgtetagelse, hvis ja. Socialdemokratiet rent faktisk har stået sig bedre. Det Men kan jeg godt er det er, jo, det er jo ikke det, der sker. Nej, det er rigtigt. Det, det plejer jo at være at de unge, der skipper valget og ja. minoritetsgrupper og den slags. Ja. Og, og du har nogle ja. socialdemokratiske kernebælger, går... som rent faktisk har en, en ældre. stemmenorm, som ja. går ned og stemmer. Ja. Det synes jeg også er interessant. God pointe. Altså det, man kan sige sådan helt grundlæggende, det er jo bare, at nu ved jeg godt, de blå har måske fået lidt bedre fat i store byerne, vil man sige, hvis du ser sådan på tallene i forhold til valget i 2017. Ikke? Men jo. når det er sagt, så er det jo marginaler i forhold til helt grundlæggende, så, så er byerne bare meget røde. det er, ja, ja, og det det har det er ikke en Nej, og de, de er måske blevet røde i en forstand, at det har ligesom bekræftet os i, at det ikke nødvendigvis er nødvendigvis det er et spørgsmål, men det er netop det her, som så ligger mit hjerte nærm, men jeg er meget optaget af det alle de her sådan flydende dagsordner, som er meget ikke på en eller anden måde, er det måske i virkeligheden er, er den vej, borgerne søger, at de sådan set i storebyerne egentlig har det godt økonomisk rigtig mange af dem, at de er sådan i toppen af Madslovs og de ligesom fylder andre ting end politisk, som bare er svært for fx for socialdemokrati at bidrage til, fordi ja. man har et andet mere nøgtern tilgang til, til velfærdssamfundet. Ja. Der kunne man godt have troet måske, at flere borgere stadig ville stemme på ældrepleje, som vores undersøgelser viste var vigtige i storebyerne og sådan noget af det altså, Der har været noget andet på spil den her gang, på en eller anden måde. Der har været noget hos, hos de vælger, som gør, at det har ikke været de der sådan, måske klassiske velfærdsting, man har stemt på, i hvert fald i storebyerne, men måske mere noget flygtigt. Ja, og der tror jeg, at man er... Og det vil jeg gerne lægge hovedet på blokken i forhold til, fordi jeg tror sådan set, at vi er nødt til, eller partierne er nødt til at betragte den melding de har fået fra i hvert fald fra de fire store byer. Man nu, nu jeg ikke isoleret om socialpolitik. men nu snakker jeg sådan set grundlæggende fra vælgerne i de fire store byer. Jeg tror faktisk, at de vælgere er de er lidt foran bølgen i forhold til hvad det er der kommer til og hvad der kommer til at definere den politiske spilbane op igennem 20'erne. Og det siger det med udgangspunkt i for nogle for nogen vælger et vælgere meget stærkt identitetsspørgsmål for rigtig mange vælgere hele det der spørgsmål omkring klima og den grønne dagsorden. Mm. Jeg tror, vi ser første moment, hvor vælgerne rent faktisk giver en direkte besked til politikerne, der hedder, det her er en ny, stor hygiejnefaktor, som alle partier er nødt mm. til at forholde sig til i dansk politik. Mm. Og derfor kan du så ikke lige pludselig føre klassiske kommunalvalgkamp på den og ældrepleje og folkeskole? Nej, men det kan godt være, du ret. Spørgsmålet er om de tendenser... Altså, vi siger jo generelt, at det, du, de tendenser, du ser at storebyerne finder vej til resten af Danmark det det? som værdier inden for en tidshorisont på 5 til ti år. Det det? Ikke? Øhm, men spørgsmålet er, at det kan jeg ikke rigtig vurdere, hvordan den der identitetspolitiske tilgang, hvor meget den er i byerne og lever der isoleret versus det, at den forplanter sig ud. I, på vestkysten ved Jylland. Altså... Nah, der tror jeg måske, du vil opleve, at du har den der situation, hvor du har en, en, du har en grøn dagsorden, som jeg tror egentlig er ved at forplante sig bredt ud. Vi skal ikke vi diskutere den grønne dagsorden. Den indeholder alle mulige myriade af indgange, udgange og natur og, og skildpadder og alt muligt andet. Altså der, den er rigtig stor, men jeg tror bare, hvis vi, hvis vi ser den grønne dagsorden som et spørgsmål omkring det der med, der sker et eller andet rundt omkring os, som vi er nødt til at forholde os til. Der tror jeg, at vi ser en situation, hvor det er begyndt at lege sig bredt i den danske vælgerbefolkning. Okay. Jeg tror derimod, det der spørgsmål kring identitet, tror jeg måske, at vi vil se lidt et spørgsmål omkring at dem, som for hvem det er meget vigtigt, de søger netop de store byer. Ja. Og derfor kan det godt blive en ekstra stærk trækraft lige præcis i de områder. Men det er ikke måske nødvendigvis noget, der bliver en bred dagsorden. Så det, det er jo meget interessant. Det er jo en Det er jo et spørgsmål af, om, om, ja, ja. om, om det er folk, der har de går ned der flytter til byerne, ja, ja. eller om det er byerne, der skaber ja, ja. Præcis. værdi. Præcis. Den vil jeg gerne tage med. Men det er et helt separat program, for ja, det, det har jeg mange, mange holdninger ja, det er til. Ja, det var sjovt. Ja, det er det. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at over de næste ni år, så bliver der 238.000 flere mennesker i Danmark, det er næsten en kvart million, mm. de mennesker vil øh, placere sig, i hvert fald næsten, mellem 75 80 procent af dem vil placere sig i storbyområder. Med storbyområder skal man forstå København, altså hovedstaden, Nordsjælland inkluderet, øh, og så øst Østjylland, ja, ja. altså Aarhus og ned igennem ja. det her sådan øh, bælte af noget trekantsområde. Præcis. Æm, og det vil sige, det er jo der befolkningstilvæksten for alvor er. Mm. Det vil jo i den grad sige, at de de områder kommer jo til også at være der, hvor man kan stemme maksimere, man på en eller anden måde skal rette skøtse mod politisk. Fordi hvis du ikke kan kommunikere med de vælger, så får det i hvert fald svært ved at være det store folkelig parti på sigt. Mm. Ikke? Mm. Så det bliver meget interessant at se, om partierne så begynder at indstille skydsen mod at ramme de vælgere, hvis de så genererer nogle vælgere, eller nogle vælgere ja, ja, ja. i på den måde. Det Præcis. synes jeg super spændende. En sidste ting, jeg bare lige hurtigt vil sige i forhold til klima, fordi det har fyldt rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg havde to fokusgrupper i hovedstaden øh, med førstegangsvælgere. Mm. Et af stederne, og det der var kendetegnet mellem begge to, der var førstegangsvælgere som sagt, det var, at de nævnte klima, og de nævnte kønspolitik, og de syntes, at kommunalvalg var lidt nemmere at håndtere på en eller anden måde end folketingsvalg, for det var helt forvirrende. Det synes jeg meget interessant. Men så var der et sted, hvor jeg noterede mig en en meget høj grad energi. Det var på spørgsmålet omkring etnicitet. Mm. Jeg kan ikke lige at kalde det fordi det var det ikke helt i deres optik. Det var ikke sådan noget, med, at de synes at man bare skulle åbne grænser, eller, sådan, du ved, eller tilbage til 90'ernes erne, 80 og 80'ernes politik. Det var slet ikke det. Men de havde meget omkring det der anerkendende perspektiv over for hinanden. Og en af dem brugte øh, et eksempel med, at de på deres skole eller uddannelse, for eksempel markedsføret uddannelsen med at have billeder af en masse børn, der var meget ved i det. Ja. Men selve skolen var fyldt med folk, der så meget forskellige ud af ja. forskellige etniske baggrunde. Ja. Og det provokerede dem meget, for det var ja. deres venner. Og jeg kunne se, hvordan der var energi, da de begyndte at diskutere det, at det var sørme for dårligt. Ja. Og det fyldte faktisk rigtig meget, hvilket fik mig til at tænke på, måske er der også nogle underliggende ting der, som vi har svært ved at spørge ind til, men som er en stor del af identitetsoptikken, når de stemmer. Altså det er svært, fordi for dem var det ikke udlændingspolitik. Det var sådan noget, hvor far, og bedsteforældrene ja. snakkede, hvor mange skulle ja. der ind og alt det der. Det her det var noget andet. Men der var en energi i det, Jesper, hvor jeg bare havde en fornemmelse af, at det emne var så stort for dem, at de stemte efter det. Og når jeg så bad dem om at spørge om, hvad de tænkte om Socialdemokratiet, så de skulle de skrive ned på sådan et stykke papir, så vendte de papiret, og jeg tror, der var ni personer, og en af dem havde skrevet en spørgsmålstegn, de otte resterende havde skrevet det. Ja. Yeah. Og, og så gik vi ind, og så begyndte vi at diskutere så, hvordan er Socialdemokratiet, mm -hmm. det var jo meget i virkeligheden, det var, de havde svært ved at forestille sig, hvad det var, uden statsministeren ja, formand på politiet. Ja, ja, ja. Og så begyndte de at diskutere, hvad kan man sige, den hårde retorik, der også var i hele det perspektiv, der blev fremført. Og lige pludselig så tænkte jeg, kan det være noget af det, der gør, at man også er svært ved at få fat i storbyvælgerne, at de simpelthen føler den ekskluderende retorik i forhold til nogle af de her folk. Ja, det er sådan ja. noget, der begynder at optage mig ja, mere og mere. Ja, præcis. Det tror jeg altså, det er helt, helt afgjort helt afgjort. Ja. Det tror jeg da helt langt. Men, jeg tror, man, man, men det er svært at spørge ind til i, i målinger. Det er meget svært at spørge altså, ind til, og det er jo også meget, også fordi sige, det der jo også bliver problemet, fordi så, og både i målinger og, og, og, og alt det kvalitativt arbejde, altså problemet er jo, at, at det ikke nødvendigvis er noget, som vælgerne egentlig er, øh, altså, har en, en selvbevidsthed omkring. Nej. Prøv sige, de kan heller ikke formulere det. Nej. Og det er jo der, hvor det bliver ret interessant. Det er jo det er en følelse af andet. det er en følelse, det er jo et eller andet med, hvor man kan sige, det er også lidt det, der har været udfordringen med hele den grønne dagsorden. Det er, hvad er det egentlig, det er for noget? Og hvor meget betyder det? Og det er jo der, hvor det er rigtig interessant at være analytisk, fordi det er også der, hvor du kan sige, du kan jo gå ned ad en vej, som ikke fører nogen steder hen, fordi det betyder ikke noget alligevel. Men det er også det, hvor du lige pludselig kan ramme et eller andet, som så er den at det, der er den egentlige energi. Og det er jo det, der er fedt med grupper af mennesker, når man mm. samler dem man taler med dem. Det er jo, nogle gange, så kan du se, de synes noget er vigtigt, men der er ikke energi i det. Ja. De diskuterer det ikke færdigt. Den går død på en eller anden ja. måde, eller der er bare ikke sådan voldsomt meget. Og lige pludselig rammer du en nerve, ja. som gør, at folk engagerer sig, og nogen bliver vrede. Ja. Og så er spørgsmålet, hvor meget er det... Hvor meget er det her repræsentativt? Hvor meget er det her, at de folk i den her gruppe versus det, at vi kan overføre det til folk, der ligner det her i en bredere sammenhæng? Og det er jo altid spørgsmålet. Jeg synes bare, at jeg i forhold til den her sådan ting, som jeg tror gør sig meget gældende i byerne, oplever, der en voldsom energi på sådan nogle emner, som accepter hinanden, uanset hvordan vi ser ud, eller køn, eller et eller andet. Og det tror jeg bare har en afsmittende effekt på, at for eksempel socialdemokrati har haft et svært i jo, jo, men så kan man så sige, rent strategisk handler det jo også om, at du skal være skarp nok til at forstå, at altså der kan være nogle givne nogle emner, som du, ikke, som du er nødt til at forholde dig til, fordi mm -hmm. sådan er det. Øh, hvis, du ikke, altså, øh, hvis du ikke har en position på udlændinge, så, så kan det være lige meget. Hvis du ikke har en position på klima, så kan det være lige meget mm -hmm. osv. Men det der er jo så interessant, det er jo så at sige, at nedenunder de her ting, som du er nødt til at forholde dig til, fordi sådan er verden. Så, så er det jo at finde frem til det der, der så gør det for lige præcis, måske den der 2% mm. af vælgerne, som du rent faktisk ved at, at antage en eller anden holdning, eller mm. give et eller andet, eller lave komme et forslag, kan begynde at, at hive ind til dig. Fordi sanden er jo, det er jo det, vi snakker om dansk politik. Vi ja. snakker om 1, 2, 3% ja. af vælgerne, <laughs> som skal, som skal, som skal ja. sige, men det er da bedre over på den anden side, ja. så går jeg derover. Ja, Og så har du så har du vundet folketingsvalget. Ja. Altså mere er det jo ikke. Nej. Og det er jo det, der er interessant. Der bliver brugt mange penge på at få til tænke. Jo, jo, jo men det gør der jo, men, men, men det er jo samme. Altså det, som man skal forstå, det er jo, at det er essensen af de positioner, du tager, hvor du kan sige, du kan ikke hoppe en mellemregning over. Det fanger vælgerne. Altså du, du kan sige, jamen, vi står fint på udlændinge, øh, vi er sådan set lige med klima, øh, men vi øh, gør det og det på noget andet. Så vil vælgerne sige, jamen, det er fint nok, du gør det der for mig, men hvad er det med klima? Mm. Der, der ved jeg ikke, hvor du er. Så kan jeg ikke stemme på dig. Der er nogle ting som, de, som, som politikerne og som partierne er nødt til at forholde sig til. Ja, også den der vil jeg gerne tage på den ja, program Men det det kommer vi til at diskutere ja. i oceaner af, ja. af programmer i det frem <laughs> næste folketingsvalg. Altså believe me, som, som jo starter lige om lidt. Ja, ja, ja, det er jo sagt. Ja, ja, ja, ja. 2022, jeg spørger ja, det. Kommer. Jamen, der begynder vi at varme op. <laughs> Nå, du siger 2022. <laughs> ja, ja, det gør Godt, Jeg tænker egentlig, at med udgangspunkt i den her samtale skal vi rykke over og se ja. på, på det, vi kalder tre strukturelle tendenser, som vi trækker ud af kommunalvalget nu, hvor vi er blevet enige om, at det her kommunalvalg faktisk fortæller os noget om, ja. hvad der også sker ved kommende folketingsvalg, og måske på den længere bane. Og der er tre ting, som vi har haft særligt blik for, hvor vi er relativt enige. Så jeg tænker, at vi hopper over i næste del af programmet, og så går vi lidt mere i dybden med det.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 Find to under, hvor du normalt finder din podcast. Og lyt meget gerne med. Tak også for en valgkamp, der er i hvert fald de steder, hvor jeg har været, først og fremmest har handlet om politik. Jeg ved godt, at der også har været omtale af sms'er. Men mit indtryk, mit indtryk er nu meget klart, at det her valg først og fremmest har handlet om de lokale forhold, som er forskellige fra kommune til kommune, ja, men også om de udfordringer, vi møder, og vi har til fælles, ligegyldigt hvor i landet vi bor. Godt Jesper. Vi skal jo over i det, som vi er ret enige om, er lidt mere principielle ting. Eller sådan, ikke principielle, men sådan underliggende strukturelle ja. ting, vi kan udlede ja. af det her kommunalvalg. Altså, igen, det er ikke altid, man kan det for kommunalvalget, ja. fordi i hvert fald hver tredje stemme, er normalt person, er borget mm. af, at man godt kan lide borgmesteren mm. eller den anden, mm. eller ens nabo eller fodboldtræner stiller op, og sådan noget af det Derfor er det svært at bruge ja, ja, det valg, og, ikke? ideologien, altså det der med, hvor meget ideologi mm. betyder, det betyder mindre kommunal valg. Ja. Altså, ja. ja. Så der er, mange, der, der er nogle ubekendte her. Ja. Der er mange men, ubekendte. Men, men det her valg, der, der var både du og jeg enige om, det her, sådan, der er både elementer, der kan fortælle os noget mm. om, på den lange bane, altså hvor nogle partier måske er på vej hen af, men også måske sådan helt konkret i forhold til det folketingsvalg, som jo kommer i 2022, Jesper. Altså det der, der kommer i 2023, snakker om. Altså det der i foråret, 2023, ja, ja. Kold for igen anyway, lad os starte med det første. Vi har valgt tre partier. Det første er Socialdemokratiet, sådan lige for at tage til den for en foregående del af programmet, ikke? Altså... Som jeg tolker partiets egen udlægning, så er det grundlæggende, at der er nogle nationale forhold, som er spillet ind. Der har jo været en nedergående kurve også på mm -hmm. grund af det her med kommissionen inkører, mm -hmm. og sms'er og sådan nogle ting. Og mm. det er sådan den primære årsag koblet til også nogle lokale forhold. Ikke det er sådan, jeg læser jo. det. Men hvis vi ser på nogle strukturelle sammenhæng, så er det jo nu inde på byerne før, så er Socialdemokratiet bare rigtig hårdt udfordret i store byerne, det må vi konstatere også, hvis vi ser for eksempel tilbage på Folketingsvalget i 2019, hvor man gik tilbage både i København, voldsomt, man øvede 16,9 procent, ja. tror jeg, ja. ikke, som af befolkningen. Øh, man gik tilbage i Aarhus, man gik tilbage i Odense, ikke i Aalborg, der stillede statsministeren selv ja. op, øh, så den snes sig lige op, ikke? Men, men de andre store byer i Danmark, der, der gik man altså tilbage, og måske i det lys ikke særlig overraskende, at man så ender med også at gå tilbage her ved kommunalvalget. Og det var voldsomt. Det var meget voldsomt. Et eller andet sted er jeg overrasket. Altså, der er en masse spil omkring øh, fortællingen og, hvad skal man sige, hvordan, hvordan fagner man ligesom det her. Men, men et eller andet sted, på tallene må vi konstatere, at socialdemokratiet har fået det dårligste kommunalvalg i mandsmæne. Årtier. Og, og Nogle 50 år. Ja, nogle siger 50 sig. år. Er nogle siger for eber ja. og så videre. Ja. Ja. Ikke? Det er et lille problematisk, fordi jeg går vi rigtig langt tilbage i tid, så er det faktisk ret svært at finde landsnittene, Fordi det er ja. jo landsnittet, vi snakker ja. om her, ikke? Men altså, det synes jeg jo grundlæggende, at man lige må trække luft ind i forhold til, og så sige, at det er det dårligste valg for Socialdemokratiet i mands mening. Ja. Alene det burde jo give anledning til, at man virkelig lige øh, vente skroven og begyndte at tænke sig rigtig godt om. Mm. Det gør man sikkert også. Men det, som jeg synes, der er interessant her, det er jo, hvad det er, der har afstedkommet, at det er det dårligste valg i mands mening. Og det er jo, at vi kan se, at det er jo et spørgsmål omkring, at der er nogle grupper. Og der er nogle særskilte steder i landet, hvor du simpelthen tager så meget vand ind, så, så båden er jo nærmest øh, sunket. Og så altså, altså ved jeg godt, at man har fået Aarhus Borgmesterposten, og man har bibeholdt Borgmesterposten i Odense, Aarhus og Aalborg. Men du får jo dit tæsk. Men Jesper, lad os prøve, fordi der, der tog det ned. Nu tager vi med store byer ja. først. Øh, fordi det synes jeg er faktisk meget interessant her. Men, men man kan sige sådan, man har haft, altså som vi snakkede om før vi startede programmet, ja. den socialdemokratiske strategi er en succeshistorie. Ja, den er fantastisk. De har vundet valget, de har vundet arbejderne vælgerne tilbage for første gang i mm. 20 år. Jeg kan huske, at vi havde Dansk Metals sekretærchef inden her for halvanden år siden, tror jeg det var et år ja, siden, ja, eller sådan noget der til et interview, hvor han sagde, at for første gang mm. siden 2001 var der et flertal af Dansk Metals medlemmer, som var stemte socialdemokratisk mm. igen. Det er en hård politik. det er Pensionen. Det har simpelthen trukket. Og det er også noget med at kommunikere til de folk, som meget jo ofte bor i dele af Danmark, som, som ikke er så meget med på den økonomiske vækstvogn, som, som storbyerne er. Ikke? Men det er en kæmpe succeshistorie, det synes jeg det er. Og så har man tabt nogle højtuddannede, det er jo det, man kalder dem højtuddannede, og det er ikke, hvad de lavede det her på nogen måde, men det er jo sådan, man terminiserer det langgående. Ja, længere ved videregående uddannelse. Prøv at være politisk korrekt. Ja, ikke? Ja. De grupper har man så støttet fra sig. Men i en landspolitisk kontekst, så det ind på rød blok, fordi de placerer sig hos andre partier. Ja. Det har fungeret godt. Mm. Så på den måde Socialdemokratiet er Socialdemokratiet jo ikke udfordret, udfordret, udfordret i forhold til regeringsmagt nu her. Men det er jo udfordret i forhold til, hvis man gerne vil være det store folkelige parti, fordi hvis der er noget kommunalvalget viser, så er det, at man har meget, meget svært ved at finde de demografiske grupper, som er særligt de yngre, øh, særligt dem med, mm. med lang videregående uddannelse, og måske også nogle af indkomstgrupper, som, som er sådan over, hvad kan man sige, den lavere middelklasse indkomstmæssigt. Forstår hvad du men, altså sådan en højere indkomstgrupper. Man har svært ved at fange dem, og det er dem der er i store byerne. Ja, ja, og så tror jeg også at du altså du var jo selv inde på det der med at det, det også betyder noget, hvordan man retorisk griber ting med andet, og sprogligt, ligesom får rammet ting ind og så videre. Der tror jeg bare at en del af den her problematik der eksisterer omkring social handler også om at du har nogen, at, at det som man øh, på de sådan, mere klassiske variable demografien og så videre vil sige, når man dem burde du egentlig have styr på hvis du var tid, den begynder man faktisk at lægge dig ud med, fordi jeg er ikke overbevist om, at sygeplejersker og politibetjente og, og så osv., som bor i de store byer, ikke nødvendigvis tager denne her storbyting ind. Nej, det er jeg heller ikke. Nej. Og rent faktisk Nej. siger, at jeg er mindre, altså forstår man, et, et, altså forstår man ret, i den her optik ja. er jeg mindre mit, mit fag, ja. og mere bosiddende i en storby. Og så hører jeg det gennem de briller, eller de ører. Vores første program i Poster, mm. det var et monsterprogram, Uden afbrydelse, der var ikke noget sådan en ding-dong imellem, nej, eller nej. noget som helst. Det var en Martin samtale, der handlede om geografi. Jeg byder Geografiens ja. betydning for det at stemme. Ja. Og vi ved fra verdensundersøgelser, at når du kommer ind i forskellige grupperinger, hvor folk bor tæt, så betyder befolkningstætheden noget. Mm -hmm. Og i særdeleshed i byer, som er over en million mennesker, mm -hmm. så genererer det helt særlige værdier af en form for tolerance. Man kan stadig forklare, hvorfor, men det gør det. Og det er jo noget, der ligger godt, det der perspektiv til nogle af de partier, der faktisk gik voldsomt frem i København, mm. men som vi jo også så, gik jo frem i Aarhus og i Odense. Mm. Og dem har man altså svært ved med den der sådan, det narrativ, man har bygget op og få fat i. Og dem bliver der flere af, de kommer. Ja, ja, op. præcis. Men jeg synes, der er en selvstændig pointe i, og det er, det er måske der hvor det, er der, hvor det egentlig er lidt interessant at følge den der sådan, uh, diskussion, der eksisterer mellem, uh, altså inden for Socialdemokratiet selv. Men du har fuldstændig ret i, at hvis man skralder alt andet væk, så er Mette Frederiksens og regeringens strategi er lykkedes. Ja. Det synes jeg bare, ja, er. man skal må konstatere. Det, som man bare kan sige, det er, nu begynder vi at se, hvad for nogle konsekvenser den strategi har. Ja. Og det, som jeg synes, der er interessant der, Sune, det er jo, at det er blevet talt meget som et spørgsmål omkring de fire store byer. København, og dermed også Københavns Kommune, mm -hmm. Odense, Aarhus og Aalborg. Men vi har været nede og kigge på et andet område, som jo ja. faktisk også er ret interessant. Ja. Københavnsområdet, Det, som man også populærer sig, ved kalde Vestregnen. Klassisk socialdemokratisk område. som er Klassisk socialdemokratisk. Altså, og det er jo så både, når vi snakker kommunalvalg, og når vi snakker folketingsvalg. Ja. Men, men der, der kan man så sige, hvis man lige slår ned på nogle af de der sådan klassiske socialdemokratiske kommuner, Lad ja. må starte med Herlev? Ja. Der sker det i Herlev, at man går 11,4 procent tilbage ja. til kommunalvalget. Det er voldsomt. Ikke? Så supplerer jeg med røde over. Ikke? Ja. Man går tilbage med 6,4. Ja, og så kunne vi jo tage sådan et sted som øh, en god klassisk socialdemokratisk kommune også, som er Albertslund. Og der må man så konstatere, at der går socialdemokratiet 7,8% tilbage. Så er der Gladsaxe, som givetvis selv vil sige, at vi ikke er rigtig i Men det er jo det, vi det er et gamle kommune, ikke sådan en klassisk socialdemokratisk kommune. 3,1% tilbage. Ikke? Mm -hmm. Og så kan vi lige slutte af, altså lidt uden for Vestregnen, nemlig med Tornby. Det er jo 0, 9, procent. 9 procent tilbage. Det ikke. tilbage ikke? Men stadigvæk tilbage i gang. Ja, og, og selvfølgelig er der nogle lokale forhold, der spiller ind. Altså Ishøj har vi ikke nævnt, fordi der er en borgmester, der bruger det og lavede sit eget. Ikke? Sådan, på den måde kan der være en række øh, forhold, som, som, som er specielt i det her. Men, men pointen er bare, at der er en tendens til, der er en trend til, at partiet taber i det, der har været vælgerbasen nummer et ja. i rigtig mange år. Ja. De der vestregnsområder. Ja, Hvad pokker er det? Jeg har ikke fået set på demografiske træk der i forhold til uddannelsesniveau Ej. eller profiler og sådan noget, Ej. så jeg, jeg er simpelthen ikke ordentligt i stand til at kunne sige. Jeg kan se, der kommer flere med, med, med, med, med højere uddannelse i de områder, om det er det der frestøder. Vi kan også se for eksempel i Tømbe nu her enhedslisten går frem og sådan noget træk det. Er altså nogle af de samme tendenser i store byerne, men der er et eller andet der ulmer. Og nu kommer vi over til det, at det her sådan, kan jo faktisk godt være lidt alvorligt mm. i forhold til kommende folketingsvalg. Mm. Hvis du kigger på Københavns storkreds, ja. som er der hvor Københavns kommune jo ligesom er i en folketingsoptik, ikke? så har Socialdemokratiet jo haft nogle forfærdelige folketingsvalg øh, i lang, lang tid. Og så ved jeg godt, at så, så vil man sige, at der var jo et rigtig godt folketingsvalg, der hed 2015. Ja, det er også rigtigt nok, men der havde du også en, en statsminister, siden statsminister, Heltonik Schmidt der stillede op og fik 60.000 personlige stemmer. Mm. Alle andre valg, og det gælder sådan set også i der har du haft rigtig dårlige valg. Der ligger det her katastrofale kommunalvalg sig jo i halen på det. Mm. Så du har, ikke, du har jo ikke rigtig nogen holdepunkter i forhold til at sige, at Nå, det var bare ren kommunalpolitik, vi snakkede om, og, og, og Sofie Hestorp var, var udfordret som kandidat, osv., så, videre, så, videre, så, videre. så når vi kommer frem til Folketingsvalget i, i Københavns Storkreds, så, så, så, så har øh, pipen en anden lyd. Det er jo højst sandsynligt ikke det, du kigger ind i. Nej. Fordi det simpelthen bare er en direkte fremskrivning af, ja. hvad vi ellers har set på andre ja. valg. Ja. Og det er jo det, som jeg synes må, må virkelig må, må give Socialdemokratiet hovedbrud, fordi de på den anden side, og det er jo der, hvor det bliver interessant, det med at konstatere, at strategien har virket kan man fra Socialdemokratiet side rent faktisk ændre strategi? Mm. Jo, Jesper, og det, nu, nu tager jeg os altså ud i skyerne, ikke, hvor det bliver en lidt bredere samtale, men jeg har bare behov for at sige, det spørgsmål er også, og det kan jeg godt have en til, er man i stand til at kunne fagne bredt, som man mm. historisk har været mm. tidligere som parti? Skal man nogle gange skære sin historie så skarpt til, at man godt ved, at det har en pris, så taber nogle række andre, og det er velvidende, at du går ind i den strategi med at betale den pris. Altså, vi skærer alle de her vælgere fra, fordi vi går efter den gruppe, der kan flytte sig over midten. Jeg er ikke sikker på, at man kan lave de store, brede folkepartier på sigt, som mm. kan rumme, hvad kan sige, direktørsønden og arbejdedrengen mm. i samme paraply. Mm. Måske bliver de simpelthen forskellige partier, der taler til hver deres segmenter, og så kan det være inden for samme blok, men ikke nødvendigvis inden for samme parti. Men det, som du vel peger på, Sune, det er i sådan et 501 uh, scenarie i forhold til ligesom, uh, lige præcis at, at få flertal på blokken. Der kunne man forestille sig en situation, hvor Socialdemokratiet, jamen de har strategien, de forfølger strategien, fordi de ved at de er garanten for at trække nogle vælgere over midten, eller holde på nogle vælgere, som er gået over mm. midten. Og så er det sådan set fint nok i den isolerede optik at skræle vælgere af til SF og indighedslisten og radikale, præcis. hvis de stadig er med osv. Præcis. Det er ligesom radikals rolle var i 80'erne at trække vælgere, eller i midten af 90'erne at trække vælgere over midten. Ikke? Så er det bare en midterperspektiv, de havde i. Nu er det så Socialdemokraterne, der kan trække over midten, men det har så en pris, man taber andre. Men udfordringen bliver vel så... Det fordrer bare stadigvæk, at du har en vælgermæssig energi, som trods alt er øh, der, hvor flest vælgere søger hen. Ja. Hvad tror, du, du mener? Som du selv siger, det kommer an på, om du har et, et partiperspektiv eller et blokperspektiv ja, ja. på det her. en ja, ja. fact, øh, i den periode, der var mellem Helle thorning sad som statsminister til Mette kom tilbage. Der var sådan et, et rum på næsten fire år med Lars Løkke, Venstres formand, ikke, som statsminister. I den periode så, tabte, øh, så blev der 130.000 færre, med faglærte og ufaglærte øh, uddannelser. Ikke? Det er jo sådan den kernebase, som SocialMedia til nu ja. her i samme periode, om ja. det her sådan 80.000 flere med bachelor- eller længerevarende uddannelser. Man har ligesom sat sine øjne på en gruppe i samfundet, som du kan flytte over midten, men i og med at den gruppe bliver mindre og mindre, og den er stadig vigtig i forhold til blokkenes forskydning, hvis det er dem, der rykker sig mellem blokkene. Men hvis du taber en gruppe samtidig, som bliver større og større, så kan du få den betydning pludselig social SocialMedia, som måske stadig er størst, men SocialMedia er pludselig yderste konsekvens på niveau måske med de andre partier. Der er ja, ja. ikke sådan et parti... Ja, altså, Giver det præcis. mening? Ja, præcis. Det gør det. Altså, det gør det. Så det er jo virkelig en spørgsmål om, skal man have de der sådan store fyrtårne inden for hver blok, eller begynder at nivellere lidt mere? Ikke? Essensen af det her er jo også at, at finde positionerne på de ting, som vi også var inde på i tidligere programmet, som du skal i optik have nogle konsekvente positioner mm. på. Og der tror jeg jo på, at vi går ind i en situation, hvor der er nogen tvivl om, at du skal have det på udlændinge, fordi det viser alt med øh, øh, nyere politisk Danmarks historie, Sådan er det. Godt, godt, så <laughs> men, min, men min point er, den, jeg tror også, at du frem mod næste folketingsvalg kommer til at se en situation, hvor du bliver også nødt til at skulle have en mere øh, håndgribelig, forståelig og mere konsekvent position på, på klima og den grønne dagsord. Ja, Fordi du tror simpelthen, der er en, en nødvendighed og en efterspørgsel efter hos vælgerne. Jeg er meget spændt på, hvor meget den fylder til næste folketingsvalg ja, ja, ja, ja, ja. der. De ja, Bare det. Nå, men det er i hvert fald super spændende observationer i forhold til Jeg tænker også lige, at der er to andre partier, vi skal runde. Ja, det synes jeg. Næste parti, lad os hoppe over i blå blok, ja. det er... Konservativ. Konservativ. Naturligvis. Okay. Naturligvis. Jesper, er de ved at manifestere sig som det store borgerlige parti? Eller er det tilfældigheder? Eller hvad? Hvordan ser du det? Jeg synes faktisk, den er lidt svær. Der er jo nogen tvivl om, at du har et eller andet kørende for dig, når du ser et kommunalvalgsresultat, hvor du ligger 6,5% på i forhold til 2017. Så har du et eller andet. Altså du, du laver de her på den anden side 15%, du kommer fra 8,8% tilbage i, i 2017 og osv. Det, det, er, det er jo markant. Men på den anden side vil jeg også sige, at, at det er lidt sjovt, fordi hvis man kigger på de landspolitiske målinger på Konservativet, som jo altid, det ved lytter det lige så godt som også, det går sådan lidt op og lidt, lidt ned osv. Men hvis du kigger på det det seneste. Halve, halve otte måneder for konservative, så var du faktisk nogenlunde stabil omkring de der, faktisk nogenlunde omkring det her valgresultat for kommunal, omkring de her 14,5-15 procent. Og det virker bare på mig som om, at der, det bliver spændende at se de næste par måneder, om, om de kan bryde det der loft. Men, det, men der er et eller andet hos mig, som har en eller anden fornemmelse af, at der er lidt et glasloft for de konservative ja. omkring de der 15 procent. Og spørgsmålet er så, om du med 15 procent kan tag den der fører position på blå blok det ved jeg sgu ikke det er det, jeg synes, det, det er fantastisk vi havde er det et år siden eller sådan noget, vi havde et program vi lavede et program omkring konservativ konservativ fremmarch ja, ja, ja, i fremrags, ja. hvor vi havde sådan at de har et glasloft det er på 10% det har vi så alle rykket videre det er vi allerede <laughs> nu du smukke så er det smukke bare at kigge ind ja, ja, i vi ja, siger det bare hvis nogen jeg skulle høre det program at det, det, det, vi er altid ved klogere og nej når det er sagt de nu ser på men jeg synes, det virker som om, det er hvor mange de trækker over midten. Ja. Øh, når du vælge vælgevandringsmålinger. Ja. Ja. Og det fortæller mig, at den enorme atomisering, vi ser af blå blok lige pt, hvor både Venstre har det hårdt, som det store fyrtårn inden for blå blok mm -hmm. igennem øh, to-årtier, mm. øh, hvor Dansk Folkeparti, som også har været den markante skikkelse, ligesom også øh, ser ud til at brænde sammen en periode, at der er noget der, som gør måske, at de et andet parti samler nogen op. Så, så det er jo det store spørgsmål, hvor meget er det et tilvalg af et parti versus et fravalg af alle andre for de er sur mm. på den gamle parti. Og det er jo sådan lidt interessant. Ja. Jeg har samme fornemmelse. Konservative er et enormt stort andenvalgsparti mm. for rigtig mange blå vælgere. Mm. Det har det faktisk været igennem rigtig mange år. Mm. Hvis I er rigtig mange blå vælgere siger, at hvis jeg ikke kan stemme på mit eget parti, Nej, så er så det konservativt ja. Spørgsmålet er, om det ikke er den effekt, der træder i kraft nu. Fordi hvis, hvis det var, altså, om de samler op blå blok, eller om de faktisk er i stand til det som et stort fyretransparti inden for en blok skal kunne, nemlig at trække vælgere over midten. Ja. præcis. Det kan de ikke. Nej, det er ikke i jeg noget, og nu, og det er ikke fordi, vi skal være meget kvalitiv. Nu prøv at bare, de kom med et finanslovsudspil her den anden ja. dag, og så prøv at bare kigge på det bare sådan en hurtig. Ja. Så jeg er ikke ekspert, at det er nogen 30 sider, at man anden læste. Det er jo, Hvis man ikke er børn, så er det jo super interessant at bruge tid på sådan noget der, når man er nørder, ja. så <laughs> faktisk hurtigt igennem. Men det, der springer ud, det er, man har jo selvfølgelig noget omkring folkeskolen og andre ting, men det er relativt pægfært, som jeg læser det umiddelbart. Mm. Altså, det er ikke meget, det fylder. Det, der mm. fylder, det er aktiebeskatning og topskat og skat, skat, skat og skat. Mm. Og så noget med at afskaffe arnepensionen. Ja. Det synes jeg er super interessant, fordi det fortæller jo også, at dem, man søger, er jo folk, der har en politisk, ideologisk eller værdimæssig optik, som er liberal i deres markedstilgang ja. til tingene. Men umiddelbart analytisk har jeg svært ved at se, at det trækker nogen som helst vælger over midten. Jeg, jeg, jeg ser heller ikke de der antydninger i, i den konservative strategi og deres positionering omkring det der med, at man rent faktisk... Fordi der ligger jo meget det der med, om man signalerer, at man rent faktisk begynder at, at positionere sig, sådan så du kan stå og trække ja. og, og hvad skal man sige, være interessant for nogle radikale eller nogle socialdemokrater, eller hvad ja. det nu er, der kunne for overveje at gå på den anden side af midten. Og det ser jeg ikke, de konservative gør. Det ser jeg nemlig heller ikke. Altså, og vi er jo ret enige om, du og jeg, man kan ikke rigtig vinde valget i det her land, hvis man ikke har fat i lønmodtageregrupperne. Nej, ja, nej. Og så er spørgsmålet, kan man blive store ved at være det samlet op i Blå Blok, og så håbe, at nogle andre inden for Blå Blok kan hive over midten? Eller er det en gangbar strategi? Det, det er der ikke noget, der tyder på indtil videre, øh, at, at, at Venstre og DF ligesom kan kompensere ja. ved at hive noget over midten, og så kan konservativt samle deres op til gengæld og stå som det store parti. Det tror jeg ikke. Så det, altså, min pointe er bare, at den konservative her. Tolker jeg nok sådan med den data, vi har indtil videre, i et analytisk perspektiv, der hedder, at det er et fravæl andre borgerlige partier primært? Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg har masser øh, af gode ja, konservative siger, venner, som ikke vil være enige overhovedet i det her. <laughs> Nej, men så kan du sikkert godt på kommunal, kan du sikker godt finde nogle kommuner, <laughs> hvor der er sket nogle vandringer fra Rød blok til nogle konservative eller et eller andet, men det, det vil jo så være isoleret lokalt. Så jeg tror, jeg vil sige det på den måde. Der er ingen tvivl om, at der eksisterer en eller anden diskussion omkring det der med. Søren Pape versus Jakob Elemann. Hvem er ligesom den rigtige leder af Blå Blok? Men det er jo lidt en diskussion, som, som er lidt sådan på toppen af det hele. Fordi det, som jeg synes, der er interessant, det er jo, hvordan, hvordan positionerer man sig nedenunder, altså på politikken og på strategien og så videre. Mm. Og der er bare ikke rigtig noget, som jeg synes, der giver antydning af, at de konservative har taget et bevidst strategisk valg omkring at ville hente vælgere over midten. Nej, det, det, det, det er der simpelthen det, det, ikke noget. Det ser at sige. heller ikke. Og det er jo spørgsmål om, om arbejds. Altså, jeg ved ikke, om der eksisterer en arbejdsdeling på Blå Blok og sådan noget, men den ligger så jo umiddelbart til venstre. Ja. Hvis de kan formå det. Og det, det ved jeg så ikke, at det, det må tiden jo vise, om de kan. Nu snakker vi konservative. Men jeg, jeg, jeg oplever meget de konservative, som værende egentlig mere optaget af at positionere sig meget øh, bevidst som et, et, altså et klassisk blot øh, ja, parti. Et, et stort borgerlige parti. Ja, ja. Altså, ja. hvor at, at, at Anders Fogh Rasmussens vinderopskrift jo i, op til valget i 2001, var jo ja det skal vi også være, men, men det er vores opgave også at trække over midten, og så jo at frigøre noget til DF, som så kan trække yderligere over midten. Ja, ja og, så, og så skal og, vi jo huske at sige i den forbindelse, at det kan, jo, det kan jo meget vel være, at, at de konservative har den analyse, der hedder den, når man Uanset hvordan det går for regeringen og for Mette Frederiksen lige nu, så, så er vores strategi rent faktisk ikke på det, det førstkommende folketingsvalg, det er rent faktisk for, først på det næstkommende folketingsvalg. Altså det der med, mm. lige nu vil de egentlig gerne have de der 15% ned i posen, mm. og så stå stabilt på ja, ja, det i næste der. valgperiode, ja. og så måske rent faktisk sige... Nu er det også, ikke? Det kan sagtens være. Det men kan det, sagtens og være. det bliver super ja, interessant at se, ja, hvordan det der bliver spillet ja. ud. Og på den måde er vi jo heller ikke inde i hovedet på partierne, ja. som det er nu. man kan bare sige, sådan, hvis vi analyserer på de ting, der kommer ud af dem, hvis vi ser på vælgevandringer, mm. så er der bare alligevel et eller andet. Det lyder som om, du og jeg er rimelig enige. Fuldstændig. Ja. Man samarbe på et blå blok, men, men det er ikke sådan, at man, man, man har fokus ah. på at hive over ah. og gøre blok. Det tænker jeg nemlig Godt. Se, det var jo så det måske store borgerlige parti. <laughs> parti ved ved hvordan det næste folketingsvalg. De klarede klar at være flot her ved kommunalvalget. Lad os så se på et parti inden for Blå Blok, som havde det svært. Ja. Yeah. Jesper? Jeg tror, jeg på et tidspunkt er kommet til, det, til at kalde det historien om et bebudet sammenbrud. Ikke? <laughs> uh, og jeg snakker naturligvis om Dansk Folkeparti. Uh, altså, perspektivet er jo grundlæg, når man bliver halveret, så har man jo bare et problem. Mm. Og i det, der siden, når man bliver halveret med 4,7 procent og ender med et resultat, der hedder 4,1 procent til kommunalvalget. Altså, det skal vi huske. Man ja. kom fra 8,8 i 17, taber 4,7, og så står man på de der 4,1. Og lige så store vælgermæssige problemer, som Dansk Folkeparti har, lige så store interne politiske problemer, har de jo også ledelsesmæssigt osv. Og internt i partiet. Ikke? Så de to ting, de følges jo sådan grundlæggende lidt ad. Ikke? Ja. Men altså, problemet for Dansk Folkeparti er jo, at de er endt med at blive en lille smule ligegyldige i vælgeroptik Ja, det er det jo. De er jo ramt af rigtig mange ting. De er både ramt af sådan set, at udlændingeissuet eller emnet bare ikke tangerer så højt mere, som det ellers har gjort de sidste 20 år. Ikke? Det er ikke så, så synes jeg, at være så relevant for vælgerne i de her år, som det har været tidligere. Det er sådan rimelig hårdt ramt. Ikke? Det er den ene del af kernen. Den anden del er bare, at partiet er blevet et parti, Jesper. Mm -hmm. Det er ikke en bevægelse mere. Det er et parti med Christiansborg-logik og andre ting. Det vil også drøftet, i andre programmer. Og på den måde er der jo mange af deres mere anti-establishments-vælgergrupper, som har generelt lav tillid til det politiske system, som bare har stået af og leder efter noget andet. Mm -hmm mange synes, at jeg har valgt nye borgerlige til, ja, der fordi de, de måske har ja. lidt mere af det der. Ja, det kan man også se på øh, vælgervandringerne. Ja. Men, men, men der er en pose der, der er åben af gamle DF-vælgere. En del af overskud også over Socialdemokratiet, det er så blandet pensionsspørgsmål, også der er trukket. Det er ja, jo ikke og sådan ja. noget, men de har tabt det der. De er simpelthen... Jo, jo, og udfordring for Dansk Folkeparti er jo også, at, du sige, at at de er jo også, igennem deres historie, at de er jo også et parti, som har bygget ekstremt meget på issue-voting. Ja. Og der er, der er problemet så, hvis du ikke har, altså hvis du ikke ejer et issue så, så kan der jo rent faktisk ske det. Altså, så kigger vælgerne så bare om på noget af. Det er rigtigt. Det er grundpræmissen. Det er fuldstændig rigtigt. Man har altid været sårbar, når man har haft ja. et emne, man primært var. Ja. Men de har også været en modende dygtige til at tale ind til øh, forarvelse, ja, jeg er enig. frede, en øh, moden politikere har gjort det på. Øh, alle de her sådan ja. perspektiver, som, som der var et tomrum for, men man ikke rigtig talte om, de har været dygtige til at samle det op. Og der er de bare blevet et rigtigt politisk parti. Ikke? Men jeg synes, at fordi vi står jo vi står jo midt i situationen med Dansk Folkeparti. Ja. Jeg synes faktisk, at det vil være... Det vil nærmest være... Det ikke være lidt forkert af os at drage en konklusion på jo. Dansk Folkeparti lige, lige præcis i dag. Jo, det vil være. At vi, vi, vi har brug for at dykke ned ordentligt i data. Vi har simpelthen brug for at blive klogere på det parti, hvad der sker. For noget har sig, og de står ved en skilvej. De skal vælge en formand. De skal vælge en formand. Ja. Æ, en af de formandkandidater, der er i spil, for afgjort sin rigsretssag. Ja. Den 13. december? Ja. Så vi det Måske spil. Måske spil, <laughs> det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Personen har ikke sagt noget. Men jeg tænker, om vi to ikke skulle love hinanden og lytterne, at øh, næste udsendelse, som udkommer den 4. januar, der dykker vi dybt ned i Dansk Folkeparti. Jesper, det skal vi. Jeg synes faktisk, for at være helt ærlig, vi har masser af gissninger, vi har masser mm. øh, øh, af lommanalyse nu ja. her, men det er jo slet ikke... Altså, i forhold til den høje standard, vi gerne vil stå for. Så det, jo, det giver jo faktisk ikke mening, at vi analyserer mere og konkluderer noget nu her. Ja, vi bliver nødt til at dykke ned og se, hvad pokker sker med partiet nu. Mm. Altså, det parti, som har fyldt så meget i Danmarks historie end de sidste 20 år. På den skæt? måde får lytterne jo så også noget at lave 1. januar. Ja, det er jo. <laughs> Ja, det er jo det, man gerne vil 1. januar. <laughs> <Præcis. laughs> vil du hvad? Aftale, kammerat. Vi giver hinanden hånd hen over bordet her, ja, vi. Og så steriliserer vi bagefter, hvad ja, jeg vil vi sige spritter. her. så vi cool. Godt. Det er en aftale. Næste program skal til minimum inkludere en dybere analyse af DF's vælger. Og vi har også sådan noget data til den tid, ikke? Ja, godt. Det er en aftale. Dermed så har du også fjernet den sidste talepind for mig. Der er faktisk ikke meget mere at tale om lige nu her. Men vi gemmer til gengæld noget energi til vi udkommer netop her på den anden side af årsskiftet. Som altid, så skal vi huske at sige, at I er meget velkommen til at følge os på vores Twitter-profil, og der må I sådan set også gerne komme med forslag til emner og ting, vi skal tage op i programmet. Og hvis I det hele taget kan lide programmet, så må I meget gerne dele det på de sociale medier. Tak fordi du lyttede til Polster. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Claus Larsen.